Aleyh, şeyt, senlumur, vəlali, və salat və salam Allahın bütün peyğəmbərlərinə, xüsusilə də Seyyidimiz Məhəmmədə və ailəsinə və səhabələrinə olsun. Allahım, işimi asanlaşdır, sinəmi genişləndir, dilimi danışmağa qadir et, fikrimi anlamağa qadir et. Allahım, bizə faydalı olanı öyrət və bizə fayda verməyən şeyi bizdən uzaqlaşdır. Cibrilin həccini, bitirdik və dedi ki, ümidlə Cibrilin həccini Rəvi e, hədisin mətnindən göründüyü kimi İslam, iman və ehsan və sonra da qiyamət haqqında bəzi aləmətlər, yəni bütün İslam haqqında xəbər idi. Və o hədisin də e, sözündə də və mənasını vaxtı ilə olmasına gələndə qeyd elədi ki, hansı firqələr və ya hətta ki, bəzən toxundu hansı ola ki, iman məsələsində hansılar bəz-bəz məsələlərdə, yəni ümiyyətlə əhl-üsünə çıxıblar və bu inşallah Abdullah ibn Ömer, yani Ömer Radiyallahu oğlunun hadisini götürəcək bu da İbn Necəbin kitabında 3-cü Buyurur ki: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yekul: "Bunyul İslamu ala 5in şehadatan la ilaha illallah ve enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, wa salāhu, zekâhu, bayt, ve rasuluhu ve iqamissala ve itazzeka ve hacbel beyt ve susumu Ramadan." Bu da Buhari və Müslim. Abdullah ibn Ömer buyurur ki: "Mən eşitdim ki, Peyğəmbər salı səlləm deyir, İslam 5 ərkən üzərində, yəni inşə olunmuşur, 5 ərkən üzərində, 5 bina olunub. Onlardan birinci, Lə ilə ilə Allah kəlməsidir və Peyğəmbər salı səlləm, <coughs> Məhməd onun qulu beləsidir. İkincisi, namazı, yəni icra eləməyi, namazı yenə yetirmək və üçüncü, zəkat vermək, dördüncü, hədc eləmək və, və vəşin də Ramazanında orusqa. Ah, bu hədis ə qüvvət ətibarı ilə çox füzuli yəni hədistə, çünki bunu e, Buxar və Müslim ikisi bir yerdə bu hədisi yəni rivayet elib. Yəni bu hədisin e, mətni tamamilə eyni ilə olduğu kimi Cəbril əleyhissəlamın hədisindəki, yəni mətndir. Ancaq ki birinci hədisdə peyğəmbər sallallahu Cebril və soruşanda ki, İslam haqqında xəbər verir. Və Peyğambəsin orada İslam nəyin, hansı ərkələn üzərində diyanıb, yəni onu bildirir, yəni İslam nə deməkdir. Və bu hədisi isə Peyyəm sələm buyurur ki, yəni İslam 5-ci üzərində bina olunub, yəni 5 şey üzərində diyanıb. Yəni bu hədisin zahiri məhdini onu göstərir ki, hansı şəxslər ki, istər cəmat olsun, istər fiq olsun, kimlər ki iddia edirlər ki, yəni cihad İslamın 6-cı rukunudur. O, çox böyük hata fikirdir. Niyə görə? Çünki artıq bu və bir neçə bu cür hədslərdə Peyğəmbər salsam göstərək, yəni İslamın ərkanı, rukunu 5-di və İslam 5-i üzərində deyərim. Və şəh yoxdur ki, və cihad da burada yoxdur. Aydın, niyə görə? Çünki İbn Rəcəb burada iki şey gətirib. Birinci, iki səbəb gətirib ki, niyə görə cihad deyil, İslamın 6 rukunu deyil? Birinci, ona görə ki, Müəllif burada qeyd eliyib ki, e, çünki e, cihadın hökmü ümmiyyətlə fardul kifayətdir. Yəni cihadın hökmü üçün çox alimlərin rəyinə görə və düzgün rəy də budur ki, İslamın hökmü fardul kifayətdir, cihadın hökmü fardul kifəyədir. Sadəcə bəzi hallarda Necə Hüseyni rəhməhullah e, bu hədisin şərhində, daha doğrusu Albaniyyədə və Riyadus Salinin cihad bölməsinə qeyd edir ki, bəzi hallarda ola bilir ki, cihad, yəni müəyyən şəhətdə üç 4 şəhət gətirir ki, onun çərçivəsində cihad fardılıq ayn ola bilər. Yoxsa ki, cihadın şəri hükümünə deyir, fardılıq fərdədir. Bu, birinci səbəb. İkinci səbəbdə ona görə ki, e, İsa a.s. nazır ondan sonra o vaxt gör, bütün insanlardan yalnız yalnız İslam tələb eləyəcək. Yəni, xristiyanlıq, yahudilik, xat, donuz beləq və s. bunlar hamısını məhv eləyəndən sonra, bütün millət hamısını İslam olandan sonra o vaxtda artıq nə, nə olacaq? Cihad deyir, öz ə, qırğınını saxlayacaq. Yəni, cihadın hökümü tamamilə nə olacaq? Deyən alacaq. Yəni, nə barədədir? Çünki hamısı müsəlmandır, heç he yahudu, xristiyan qalmayıb. Və bu iki səbəbə görə müəllif rəhmələ gətirir ki, yəni cihat fardul küfəyədir, yəni fardul ayındır. Aydındır. Amma ki, istər İsa a.s. gəlsin, istər Mehdi a.s. gəlsin, fərqi yoxdur. Hər bir halda beş ərkən nədir? 5 ərkən yerinə itirilməlidir. Çünki heç kim demir ki, filan ərkən eləməsən olar, filan şey eləməsən olar, Amma cihat insan qorxaqlığından, zəifçiliyindən və ya da ki, dünya malına yürək, və ya da ki, ailənin məhəbbətindən Aydındır, düzdür onun günahı başqa-başqa hallarda öz boyunadır və hər bir halda onun hökümlə bunun hökümü kimi, kimi deyil, aydındır, görünəlmaz nə hansı bir hökümdədir ki, hətta insan hansı halda olur olsun, hətta bacarmırsa otura-otura, bacarmırsa uzana-ozana, bacarmırsa gözü ilə, bacarmırsa qəlbinlə, hər bir halda nə yiyir, nə qədər kağılı özünə o ibadəti yerinə getirir və eyni zamanda başqa orucu onun kimi, əgər tuta bilmirsə başqa hökmlə var, tuta bilmirsə başqa hökmlə var, tutamirsə başqa Varıdır, verir, yoxud, nədir? Vermir, hədisi onun kimi. Varıdır, yerinə yetirir, yoxud, nədir? Yerinə yetirmir. Bu baxımdan, bu hədisi də Abla İbn Ömr Radialan budur ki, yəni İslam bir 5 ərkən üzərində bini olub. Yəni, alimlər bu 5 ərkən necə başa sağlar? Deyir, elə bil ki, bir ev 5 dənə sütunun nəyində deyən üzərində deyənib. Yəni, elə təsələk bir ev 5 dənə sütunun üzərində deyənib və bəzi h Beş əlcan açıldığı anda elə sütun şəkildə çəkirlər. Kitabın üzünə 10-12 il əvvəl çap olunmuş Ərəb olan bu İslamın rukunları barədə kitabda o sütun şəkilləri çəkiblər və ən ortaya hansı şəkli çəkiblər? Kəlmə şahadət. Yəni bu o demək idi ki, əgər sən onun bütün sütunların, 4 dənə qıraq sütunların götürsən, o bir dənə sütun necə dayanacaq? Yerlənə, yerlənə. Yəni çox böyük ehtimal var ki, o neyləsin? O darsın. Da Amma hər bir halda isə o əsas tutundur, hansı ki, bütün ümmətin alimləri, cümhurlar və keçmiş və müasir alimlərin demək olar ki, çox bir hissəsi, onu yəni, zikir edirlər ki, təhcə kəlmək şəhadətdir ki, yəni Əşəd Ənlə İlərə və Əşəd Ənlə Ənlə Rasulullah kəlmək ki, insan bunu deməsə dindən çıxır. Aydındır. Amma qalan, yəni bu barədə demək olar ki, ittifaq olunur. Ki kim onu, hətta Ebin Tehmiyyə Rəhmanın rəyinə görə kimsə qadirdir onu, bilə-bilə demirsə, yəni bacarır, amma demirsə, o da deməmiş kimi salir. Hətta qəlbdə iqrar eləsə də belə. Çünki kəlməkdə nə olmalıdır, nitq olmalıdır. Çünki Peyəfəməlis hədislərində, cihada göndərində sahibləri o kəlməyi şəhadətin tələb eləyərdir onlardan. Amma yoxsa belə kimsə Qəlbində eytiqa deyilsə, amma dinlə gətirilmirsə, şək et, o da qılınzın altında inəcək, qılınzın altında o da keçiləcək, aydındır. Və baxımdan e, yeganə dedir ki, bu kəlmə-i şahadədir ki, alimlər yəni, ittivaq edir bəlkə e, bunu tərkə eləyən dindən isə, amma qalan dörd ərkənin xüsusən də namazda ən böyük, yəni şiddətli ixtilafdır və çox alimlər ərinə görə namazı tərkələmək insan inəyir, yəni dindən çıxardır. Wilhamton adlı bir şəqiqin hətsində və həmçində sələflərdən Eyyubə Saxtı, yəni İbn Mərik Əhməd İshaq və başqa bu cür, yəni sərəflərin, yəni rəylərində budur ki, namazı tərk edən, yəni dindən çıxır. Sadəcə bəzi hallarda araşdırmalar aparılır. Ki namazı tərk etmək, yəni mənası nə demək idi? Bəziləri iddia edir ki, namazı tərk etmək ümumiyyətlə namaz qılmamaqdır. Amma şək yoxdur ki, e, lüğəti baxımından götürsək Bir şeyin tərki nə deməkdir? İki mənanı əhatə eləyir. Ya o şeyi bilib tərk eləyir, yəni qılıb tərk eləyib, ya da ki, ona hüccət çatıb, o dərk eləyib, başa düşüb ki, bunu eləmək lazımdır, bildiyinən sonra nə eləyir? Tərk eləyir, aydındır. Amma elə belə bu adam ələ buna hüccət çatmıyor o dərk eləmir namazın fərzliyini, o adama deyilmə ki, bu namaz tərk eləyib, aydındır. Hansı ki, bəzi halarda biz gör Ə, müəyyən bir döyüşlərin hansısa birində ə, müşriklərdən bir neyin yiyir, namasız da şəhid olur. Yəni Peynizamın baxış döyüşü, səhv edəməsə, bu tabuq döyüşündə olur, ə, tabuq, ə, o döyüşlərin birində olur ki, Peynizamın deyir ki, bunların ikisi də cənnət deyidir. Yəni, Müsalman müşriklə döyüşü, Peynizamın deyir bu ikisi də cənnət değildir. Və e, müşrik müsəlmanı öldürür, müsəlman cənnətə düşür və sonra bu hidayət olur, bu təzədən döyüşür və döyüşdə neyir, yenə şəhid olur. Nə, hər bir halda bu adam heç bir ibadat eləmiyib. Yəni namaz qılmayib, oruç tutmuyub, həccə getmiyib, yəni, ümrə eləmiyib, zəkat verməyib. Amma nəyidir? Bu adam dünyasını dəyişir müsəlman kimi. Xüsusən də şəhid mən yüksək zirvələrdən biridir. Və alimlər deyir bu adamın Hal o, o kəsə ki, o adam kəlmə-i şəhədəti deməklə, yəni o anda üstünə düşən bütün İslamı vəzifə nədir? Yerində yetirdi. Yəni o vaxtı o kəlmə-i şəhədəti qəbul elədi və İslamı daxil oldu, onun boynuna düşən fərz nə idi? Cihad. O da onu elədi, aydındır. Və təqdirdə odur ki, əgər bu ə, müşrik soyundan İslam-a İslam gələn bu müşrik, əgər ə, sonra döyüşdən sağ qalsa və öz mədənəyə qaydəsi olsaydı və öz evinə qaydəsi olsaydı, bu adam hüqumü nə idi? Müslüman. Yəni bu adam namaz vaxtı gedəcəkdi, qüssünü alıb dəstəmanla gələcək, nə edəcəkdi? Meçzi namazını qılacaqdı. Ona görə bəzi hallarda kimlər ki, namaz qılmayanın, düzü namaz qılmayan və tək bu bəzi görüş hallarda tərzimə Tərkussale namazı tərk edənlər, namaz qılmayan kimi də tərcümə edirlər. hər bir halda, yəni yəni nəyə səslanıb deyən o tərcümə edirlər. Nu əsasən onu demək lazımdır ki, bu məsələ xüsusi fikirlə yənməli lazımdır. Yəni tərkussale namazı tərk edənlə və hələ ki özünü İslamiyyətdə olub İslamdan xəbəri olmayan, yəni cəhiliyyət çərçivəsində olanların namazı fərzi bilməməyinin hökmləri ayrı-ayrıdır. Bunu unutmayın ki, onlar tamamil ayrı-ayrı şeydir. Çünki, e, dediyimiz kimi, tərk eləmək, ya e, qılıb tərk eləməkdir, ya da ki, ona başa salıblar, hücrət çatıb buna, bu dərk eləyib. Dərk eləyən sonra neyini yiyib? Hökumən tərk eləyib, aydındır. Bunlar ayrı-ayrı məsələlədir, bunun qarşıma olmaz. Və e, dediyimizdə məqsəd, məqsədində odur, deməkdir ki, yəni, alimlər kəlmək eləyən sonra bir dənə bu barədə, Yəni ixtaf ediblər, namaz barəsində özü çox böyük yoxla veriblər və bəzilərdə namazın tərkini nə ilə bağlayırlar? Cəhərləklik yoxsa ki, bir-birə aydındır. Bəzilər kimlər ki, namaz qılmayanı kafir görmürlər. Xüsusən də Əhməd Şeyx Əlbeyoğlu-na nisbət edirlər. Yəni Şeyx Albandı, o mütləqən tərk elən deməyir. Yəni Şeyx Əlbeyoğlu Al başqa alimlərin görə o cəhərləklərlə e, tərk eləməkdir. Yəni bir bir dəfə sonra tərk Bir dəfə qılır, sonra tərk Və bu məsələ də, ümumiyyətlə, e, dörd məhzəbdə də məşhur məsələlərdən biridir ki, hansı ki, Abə Hənifə, İmam Malik, İmam Şafiyyə görə bu insan, yəni kafir salimlər və Əhməd ibn Həmbəldən sən bu barədə, yəni 5-dən rəy varid olub, o rəylərin biriyində Əhməd ibn Həmbəldən həmən insanı, yəni səhnəkarlığına namaz tərkiləni, yəni kafir hükümündə görür. Hər bir halda, yəni onu qeyd eləmək lazımdır ki, yəni bu məsələ sələfdən tutmuş, yəni ixtilaflı məsələdir və e, bizim boyumuza düşən məsələ bu deyil ki, biz kimisə araşdıraq ki, bunun höküm nədir, bizim höküm nədir? Niyə görür? Çünki bizim boynumca sələ düşən şey nədir? Yəni insanlara haqqı çatdırmaq. Yəni nə vaxt, e, vaxtı gəlsək, biləcək ki, hamıyıya haq çatıb, hamıyıya bərqəl olub, onda artıb bunun höküm nədir, bunun da höküm başqa hökmə keçir. Əgər tam ki, bir İslam dövlətində ə, bütün millət 3 sənə dönən namaz qılmırsa, demirlər onlar cahildir. O cür insanın hükümünədir, onu qazi çağırır, möhlət verir 3 gün, 3 gün və araşdırır. Eylər, sonra da ki, ya o yanlıq olur, ya bir ya bu yanlıq olur. Ta o nazinə oynamırlar, yox bu cahil müsəlmandır, yox buna hüccət çatmıq, o cüvariyyətlər olmur. Heç. Aydındır. O, o variyyətlərin o vaxt istifadə nə vaxt ki, hələ ki, millət həli sonuna hazır deyil. Aydındır. Amma qalan e, digər ərkanlarda isə və bunlardan başqa da həmçisində zəkatda da cüz-i var. İzəb Abdullah bin Mehsuddan yəni gəlib ki, Abdullah Məhsud radiyalan buyuruq ki, zəkatı imkansıb, zəkat verməyə nədir? Yəni, müsəlmanıdır. Və həmçisində həc barəsində də, həmçisəm hədsi də var ki, kimi həc vacib olar, yəni malı, canı, pulu varsa və o həcə getmirsə, həmçisəm buyuruq ki, ki, mətədil cəhiliyyə, bir vaxtda gəl ki, mətəd Bəl yalnız pensiyonu deyir ki, kimin imkanı var, həzb o nə düşüb, yəni fərz olub, o getməyibsə, cahilə və bir vətə gəlir ki, Yahudi və Nasrani miyyətində yəni, ölər. Hər bir halda, bu, Ömər Radiyalan da öyrək bu barədə, budur ki, yəni namazı ə, hədcə gülü çadıb, hədcə getməyib insan deyil, o, müsəlmanlardan deyil. Yəni, xulası odur ki, yəni Abulaybin Ömər Radiyalan hədisi, yəni mətn-i tamamilə, kan yəni, İbrahimə ism nəcisidir və ixtilaflar da həqiqətən çox böyük bir mövzudur. Çünki e, kimisi ola bilər, yəni qulaq asar, deyək, yox, burada bu səhvdir, bu namaz barəsində ixtilaflar böyükdür. Bəli, namaz barəsində ixtilaflar böyükdür. Namaz barəsində ixtilaflar böyükdür və hər şey tərəf, yəni öz dəlillərini gətirir. Bu sadəcə bizim xatırladığımız qısa bir, yəni mövzudur ki, xüsusən də bu hər adamın deyək, işi deyil. Yəni otursun, araşdırsın ki, flanqəs namaz qılmır, flanqəs budur, flanqəs... Çünki, bugün görürsən ki, yeni-yeni mənəhəzlər meydana çıxır, yəni üç toplum bir yandan oxuyur, biri başqa yerdən, biri başqa yerdən və görürsən ki, hərə öz ətrafın havanı istəyir, çalışın, eynəsin, bu camat içində çalışı təbliğ eləsin ki, yəni o da bir növ camatın zəifçiliyini aparıb çıxarır. Yəni əslən, bizim bundan da mühüm məsələlərimiz var ki, öz camatın içində yaymağa, onları haqqda var. Onsuz heç vaxt yol vermək olmaz. Hansa cüzü, e, mənfi şeylər gəlib cəmaatı zəiflətsin. Çünki həqiqətən də e, hər bir ixtilaf özü nədir? Şərə aparıb çıxarır. Yəni bunu da artıq tarix də göstərir ki, yəni cəmaatı ən birinci parçalayan şey, yəni ixtilafdır, müxalifətçilikdir. Şəhk yoludur ki, ahom e, insanlarla, yəni elm tələbəsinin Yəni, araşdırmaları ayrı-ayrıdır. Kimsə, məsəl üçün, bu məsələni geniş yəni, müraciət eləmək istəyirsə, qoy müraciət edəsən sələfin kitablarını. Yəni, bəzilə gözlən ki, hansısa bir müasir alimlərdən kimisə kitabını araşdırırlar və ya da ki, elə-belə yəni, açıq-açıqar oxuyur və orada nəyi görürsə, nəyi gözü ilə oxuyursa, elə bilir ki, o haqdır, elə başlayır, ona təbliq eləmək. Amma unutmaq lazımdır ki, hər bir müasir, yəni səl nəticəyə gəldik, son nəticə o hansısa sələfin rəylərindən götürülmüş bir şeydir. Əgər Tanc Hüseyni rəhməlla bir məsələni bu cürdirsə, Fozan rəhməlla bu cürdirsə, Şeyx Albani bir cür, İnbaz rəhməlla bir cürdirsə, yəni bu o deməkdir ki, ə, o dedi, mən də götürdüm. Aydındır? Düz elmi tələbəsi araşdırır, sələfə müraciət eləyir, çünki hər bir halda onlar daha yenə yəni, havadan danışmır, onlar da dəlillərə əsaslanıblar və elm tələbəsi müqayisə nə, nə bilər. Yəni, müraciət elə bilər sələfin kitablarını araşdırmalara ki, görsün, o alim hansı araşdırmalardan sonra hansı nəticələrə yəni, gəlib çıxıb. Və o ki, qaldı namazın ıı, bu, bu hədsin yəni, sözlərin açıqlanmasında isə, yəni, keçən dəstə, yəni, Cebilin hədsində də, yəni, kəlmə-i şəhadətin, yəni, kişisədən ibarət olması, yəni, birinci isə hansıdır, ikinci isə və Allah'ın Allaha iman barəsində Allah'ın da haqlarından danışdıq və həmsində Peyğəmbəl s.ə.v. onun qulu və elçi olduğunu bildirdi və qeyd elədi ki, yəni qul məqamı həqiqətən də ən yüksək məqamdır ki hansı ki Allah s.ə.v. Quran kəmdə, yəni Peyğəmbəl s.ə.v. O, yəni, yəni, o cür məqamla müraciət xitab edib ki hansı ki, İsra surəsinin əvvəlinci, yəni ailəri Və həmsin də namaz barəsində danışdıq ki, yəni, iqam-i sələ, yəni namazı e, qılmaq demək deyil. i̇qam namazı rukunları ilə, vacibətləri ilə, sünnələri ilə, bütün şəhətlərin yerinə yetirmək yəni, deməkdir. Yəni, iqam-i sələ mənası o demək ki, namazı qıldım, yəni canımı qıdarım. Yəni, namazı e, yerinə yetirmək, ədə eləmək mənası odur ki, yəni insan o namazı elə bilir ki, elə bil ki, onu nəydir Yəni, son namazı kimdir. Yəni, biz e, namaz həqiqətən də e, qula Rəbbin arasında bir ünsiyyətdir, bir, e, necə deyək, bir danışıq forması ki, yəni, qul müraciət edir o cür formanın özü Rəbbinə. Və şəkil odur ki, insan e, Rəbbinlə namazda işləyir, insan Rəbbinlə nə qədər çox qorxursa namazda onu göstərir, insan namazda başqa ibadətlər fərqli olaraq, xuşusunu daha da yəni, bir üzə verə bilir. Və bu baxımdan da bəyənilir ki, yəni gecə namazına qulundurması və sünnet namazlarını evində qılması və nafilə namazlarına üstünlük verməsi. Çünki hər bir halda biz qeyd elədik ki, yəni qulun əsas məqsədi, yəni yararlılışında, yəni öz Rəbbinə, yəni Allah Subhanahu Taala-ya, yəni ixtlasla, yəni ibadət, yəni eləməyidir. Və həmçində zəkatdan da danışanda qeyd elədik ki, yəni zəkatda e, hər zəkatın öz qismləri var oyunun öz e, zəkatı var, ineyin, dəvənin, sonra qızılın, gümüşün, əkin-biçinin, ticarətin vəsailə qədər elədi ki, bunların hamısının yəni zəkatın ayrı-ayrı sinifləri var və hər birində ayrı-ayrı özü, yəni şərtləri, yəni qaydaları var. Çünki bəziləri görürsən ki, yəni zəkat çıxaran kimi imkanı var zəkat çıxarma, onlar zəkat çıxarırlar, amma bəzı hallarda görürsən zəkatın paylanmasında, yəni düzgün e, öz yiyərlərin çatılmasa biraz Səhlənkarlıq eləyirlər. Yəni, bizə elə gəlir ki, zəkat çatıq verdi, əliyə, əliyə verdi, vəliyə, və səlam mənə boyun qutadır, xeyr bu belənsidir. Yəni, zəkat İslamın e, rukunlarından biri olduğuna görə, o ibadətin bir növüdür. Yəni, sən necə ki, namazı e, qorxursan ki, səf qılarsan, səhv sorursan ki, mən birdən demədim, səhv, ikinci ücretdə kəlmək, demədim, durdum, ələ, neynə məliyəm? Və ya da başqa da Namaz, zəkat o cür ibadətdir. Yəni zəkatda səhləkcallıq eləmək lazım deyil. Bəli, bir zəkatdan varlıqdan pul çıxır. Yəni mal dövlət çıxır. Yəni kimə verilir? Fəqirlərə və onun da sinifləri var. Hansı Quran-Kərimdə Tövbe surəsində Allah Subhanahu göstərir ki, onun 8 sinifi var. Və o 8 sinifinə necə verilməli, nə cür verilməli, hansı gündə, hansı vaxtda o bütün zəkatın hamısı qaydalardır. Amma elə belə çıxdın, verdim sənə, sən verdim, vəliyə, vəli, verdilə, əliyyə, şey tək məndən sıx el belənc eləmədi. Çünki çoxsu bəzən oladı görsən ki, e, yalnız zəkatın çıxmağından elə kifayət eləxəcək. Zəkatın təkcə çıxmağı deyil, həmçinin zəkatın öz haqq sahiblərinə nədir? çatdırılması mühüm rol oynayır. Çünki bəziləri üçün zəkat çıxır burda, payır harda? Başqa yerdə. bu da şərhiyyətlə görə? Çünki Peyğəmbərsəm hədisdə açıq-aça Yuhadu min əğniyəihim və yuraddu ilə füqara ihim. Deyir, varlılarından götürülür. Kimə verilir? Yox. Fəqirlərləyəni, yəni fəqir kəsibəni şeydir. Yəni, məhsuslətdə hədisinin məhdi nə dədir? Alimlər burdan fayda çıxarır ki, yəni, əğniyəihim orada damir olan hum və füqara ihim oradakı olan damir, onların bir-birinən bağlıqı var. Yəni, bu yerin kəsibindən varlısından götürülür, bu yerində kasbına verilir. Əgər buradan çıxalıb aparıb başqa yerdə çat verilirsə, bu kasbə nədir? Haqqı tapdalandır. Çünki o daha haqlıdır ona, aydındır? Yəni nə zaman zəkat bir yerdən başqa nəql oluna bilər? Necə Ömər ibn Abdullah əz vaxtında, və səhv eləmirəm, Ömər rədlərin vaxtında belə bir hal olmuşdur. Yəni artıq zəkat, yəni həm valı idi, eyətçi idi, o vaxtda şərhət icazə verirdi zəkanı başqa yerə nəql etməyə. Nə ki bir məntəqədə E, zəkat verilmirsə, o, yəni o yerində olan, həmin yerdə yaşayan kasiblər verilmirsə, bu artıq harda həmin kasımın nə idi? Haqqın tədarlanması demək Və əgər bir yerdə misalmanlar olan yerdə o kasiblər də varsa, deməli o zəkat orada nədir? düzgün paylanılmır. Aydındır? Çünki Allah Subhanahu-l-ənin hikmətindəndir ki, e, görürsən ki, bunlar elə düz elə yəni dəvət elə gedir ki, və nə qədər kasiblər çoğalır, bir o qədər nədir? İmkanlı imkan da çoğalır. Aydındır. Yəni 5 il öncə hansısa bir qardaşa baxsa görərdi ki, yəni heç maşını olmayan, evi eşyisi olmayan bu gün alhamdulillah evi, maşını, işçiləri və eyni zamanda onun da mislində nə qədər kasıb tayfalar, kasıb cəmaat da hidayət olub. Aydındır. Yəni əgər düzgün paylansa, o Allah Subhanahu onu yenir, o balansı tənzimləyir. Yəni o bu vağlan götürüb həmin kasıb çatdırılsa o kəsib artı kəsib olun hiss eləmir. Amma nə var ki, o, düzgün paylanılmırsa, görsən ki, bəli, o kəsib da nəyini yiyir, baş alıb gedir. Yəni, hiss olunmur ki, bu yerdən yəni, zəkkət çıxır. Və ona görə bəyənir ki, zəkkət bir yerdə yaşayan adamlardan çıxırsa, həmən yerdə yaşayan kimi verməlidir? Yəni, müsəlmanlara. kəsib müsəlmanlara ki, yəni, o, o kəsib özünün o varlığın yanda, yəni, o boyda da azına zaqlı yəni, hiss eləməsin. Və həmçində ona həsədi də getməsin. Ona niqəlmədə nifrət də getməsin. Çünki nə qədər olmasa kəsilərdə daim varlılara qarşı bir balaca da olsa, yəni həsəd yaranır. E, hansı peyğəmbər vaxtında da e, səhabələr gəldilər ki, ya Rasulullah, bəs bu varlılar deyir zəkatından, sədaqələrlə, falan-falan əməllərlə bizi ötüb keçirlər. Bizə elə bir əməl deyəndən ki, biz də eləyək, onlara çataq. Yəni biz o mənanı bələ varam. Pensan deyir ki, hər namazdan sonra 33 dəfə suxanə aləhmüdəllahü kebərdin, yəni bu hissə onu əvəz eləyir və bir müddətdən sonra gəlir: "Ya Rəssulallah, onlar da o şey tapdılar biz indi bizdən öyrəndilər, yenə bizi keçiblər." Onda pensan deyir: "Bəli ki, fədulllah yutehimə yəşə." Allahın bir fəzliyyəti də Allah kiməsinə niyə, kimə hissə Bu da onu göstərir ki, hər bir halda görə bilərsən ki, yəni kasıbın cüzi də olsa nədir? Varlıya qarşı bir balaca, yəni həsət fason əmələ gəlir və əgər o ə, kasıb həmən varlığının zəkatından ona çatası olsa, batıqnı inir, qəlbində toxdaqlı verir və get-gedə həmən həsət aradan inir, yəni çək yoxdur, aradan yəni, itir. Və zəkat mövzusu həqiqdən, yəni geniş mövzulardan da zəkatın da özünün yəni, ixtilafları var. Hansı cək, mala zəşət düşür, hansı zəşət mala düşmür. Bax, bu da müasir məsələlərdən olan bu brilyantdır, sonra bal məsələsidir və başqa-başqa bu cür iqtilaflı məsələlər var ki, yəni burada da müasir alimlərin özün görüşü var. Yəni ağ qızıldır, yəni platindir, sonra e, dinin brilyantdır. Bu cür e, müasir yeni şeylər var ki, burada da müasir alimlərin hələsin öz yeni görüşü var. Və e, sonra da həcmdən də da xüsusən də indi həzm episümüdür. Yəni, qeyd elədi ki, həcdə, yəni peyəni sağlam sahiblərə bildirdiyi kimi, yəni fərz İslamın rüqunlarındandır və Peyğəmbə s.ə.sələmin sahibə soru ki, ya Rasulallah, hər il bizim üçün fərz edir, Peyəməm sənələdi, xeyr, əgər həcdəsən vacib olar və nəyini yemərsiniz? Yəni, bacarmarsınız. Yəni, və şəkdə odur ki, yəni Allah spontan hikmətidir ki, yəni peyətdəndə həcd nədir? Yəni, fərzü, yəni bir dəfər fərzü imkanı olanaq. Yoxsa ki, həqiqdən də onun yəni, manelər çoxalır yəni, hədcə getmək barəsində. Çünki orada var dövlət, can sağlığı, vaxtı zədə olmalıdır ki, yəni bu da onu göstərir ki, yəni, insan bir dəfə fəz ibadənin yerinə getməklə yəni, hədcin fəzli onun boyuna düşür. Ancaq bu, o demək deyil ki, onun imkanı varsa o hədcə getmir. Aydındı xeyr, bu əməlləri çoxaltmaq lazımdır ki, İbn Ömərdən gəlib ki, İbn Ömər 60-dan yuxarı həcc eləyib. Yəni ne, 80, neçə dənə ümrə elib. Yəni, bu onu göstərici. Yəni bugünkü vaxtla müqayisə olundanda, yəni onlar nə samolyotla, nə maşınla getmirdilər. Yəni, onların biz indi məsələn burdan ora 4 günə, 5 günə gedir avtobusla. Ancaq onlar Məddinədə məhkəy 4-450 kilometri 10-12-13 günə gedirlər. Aydın da 10-13 gün arasına gedirdilər və yenə də onlar bu cür əziyyəti neynirlər? Əziyyəti qabağlarında görmürlər. Nəyir? Çünki hədcin savabını bilən şəxs heç vaxt imkanı ola hədcin arasına inəməz, yəni kəsməz. Birinci, həd, daimən hədc ümrə eləmək insanın malını dövlətini artırır. Yəni, insan deyəməz yo o, mənim pulun kasıbliyi gedə, gedə azalır və həmsində onun savabı, Və gedir orada alimlərdən görür, dünya müsəlmanlarından görür, dost tanışını tapır eləyir, həmçin də ticari baxımdan həccə getmək və hər bir halda, yəni həccin heç bir halda yəni zərəri yoxdur, əksinə xeyri var və xüsusən də ə, savab barəsində, hansı ki, mənə insan ki, kim həccə eləyərsə və orada müqayisə eləməzsə, başqa-başqa fasqi asil eləməzsə, deyir o evdə evə qayıdar eləbi ki onun anası doğmuş kimi. Yəni bu deməyir ki o tamamilə yəni günahlardan sinir. Şərh verir ki burada aiddir ancaq kiçik yola böyük günah arəhlüsünnənin etiqadına görə yəni tövbə lazımdır. Və həmçində həccdən əlavə də kimlər ki e, yəni həccə getmirlər, onlar da yəni qurban kəsə bilərlər və bu qurban kəsmək istəyənlər yəni Ramazanın ilk 10-cu gününə qədər onlar Ə, dırnaq tutmurlar, saç qırxmurlar ki e, Zülhüccan bəli hədcin ayına. Hədc ay dəyəndə Zülhüccan zülhüccan hədc ayları sayılır. Hətta bəzilərə inə görə onun əvvəlki aydır onlar yəni, ümri hədcə gedə bilərlər. Nə hər bir halda hədistə qeyd olunan odur ki, yəni Zülhüccan ilk 10-cu gününə qədəri, kim ki, qurban keçirəsə, ilk 10-cu gününə qədər O, yəni bir dəxici 3-ü, 4-ü ta ki 10-a qədər o insan başını qıqtırmır, dımnağını tutmur, hətta qurbanını kəsməyənə qədər. Və qurban da heç vaxtı, yəni namazın əvvəl kəsilmir. Qurban kəsil həmişə namazdan sonra. Çünki pəncə sam vaxtında səhabələrdən biri, yəni bay namazdan əvvəl kəsil və pəncə sam deyir ki, yəni mən bunu elədim ki, həm hamı acızda, hamısı yisin eləsin. Belə məsəl deyir ki, "Ləhmu ləhmişə ləhmi şə" desən, kəsün adinədir. Yəni qoyunət Düzdür, qurbandı odur, amma ki, həmən o qurban nədir? Həmən o qurbanın yerinə yetmir. Çünki o qurbanın şərti odur ki, o bayram namazından sonra kəsməlidir. O ki, qaldı, heyvan, hansı heyvan əfsəldir? Qoyun, tək kəsmək yoxsa ki, inəyə şərik olmaq. Əvvəl onq edilmək lazım ki, qoyun cinsində gedir qoyun, sonra keçi, fərq yox, dişi, yoxsa eləkək. Şey. Şək yoxdur ki, ən əfsəl hansıdır heyvanın ən yaxşısını kəsmək. İstər qoyun kəçirsə, istər keçik kəçirsə fərqi yoxdur. Yəni dişi o kəsslər kəsə bilər ki, yəni erkək tapa bilmir və pulu da ona çatmır. Aydındır o insan dişə kəsslər problem yoxdur. Və ya hansı əfzəldir? Təkcə qoyun kəsmək yoxsa 7 nəfərə iynəyə şərik olmaq? Bu bəradədə alimlərin müxtəlif rəyləri var və bəzən rəyinə görə tək qoyunu kəsmək əfzəldir. Çünki yəni Allah dərgahında yazılır ki, mələklər yazır bu insan Qanı tək axıldı, aydındır. Yox, əgər həmən yerdə ətə ehtiyac varsa, yəni kəsiblar daha çoxdursa, şəkür orada iğnə kəsmək nədir? Daha yaxşı, nəyə görə? Çünki e, kəsiblar daha çox faydalansın. Yəni, bir var 3 nəfər, nəfərə, 7 nəfərə, 7 dənə qoyun kəsələsi, 13-12 kilo eləsə, bu 90 kilo eləyir. Düzdür, normal bizdə orta babat heyvanlar 10 14 kilo gəlir. Düzdür, yaxşı, bordamış heyvanlardan başa. Amma ki, o ki, qaldı ki, 7 nəfər inək kəssələr, inək neçə kilo gəlir? 170-160 kilo. Və şək gördü, 2 dəfə ondan daha çox. Yəni, bir var, onu payləyəsən 30 nəfərə, bir də onu payləyəsən 30 nəfərə? 60 nəfərə, 70 nəfərə. Və şək gördü, bu baxımdan inək daha əfsəldir. Hətta kimsə bacası inək tək kəsmək, onu da nəyə bilər? Onu da elə bilər, heç bilər. Bə Və sonra qeyd elədi ki, e, yəni Ramazan ayında oruç tutmaq, bu Ramazan ayında oruç tutmaq bu, yəni fərz olan orucdur. Hansı ki, onun da özünün şərtləri, qaydaları var, kim tuta bilər, nə vaxt, sad neçədən, neçə qədər, hansı vaxtdan hansı vaxta qədər, hansı əməllər orucu pozur, hansı əməllər eləsə pozulmur və əlaq və s. Və həmsində oruc dediyi təhcəyə Ramazanla kifayətlənmir. Yəni o ki, qaldı nafili oruclarına, nə qədər isə var. Hətta e, kimsə bütün sünnət oruclarını tutsa, yerinə yetisə təsəvv edin ki, o insan ömrünün axına ki, bir gün oruz, bir gün olur, iftar. Misal üçün, məsəl üçün ildə neçə ay var? 12 ay. Bir ay fərzdir. Düz deyil, bir ay fərzdir. Sonra nafili oruclarına baxaq. 6 gün şəhv alınır Ramazandan sonra. Bu getdi. 10 gün zülhüccənin, yəni 9 gün zülhüccənin günü, arfa günə bir yerdə, bu da getdi. Yəni 30, 36, o da 945 Sonra hər əvdən 2 günü, ayda 8 gün, 11 ay nək deyilir, 8-8 gün, gəlirəsən bunun üstünə. Sonra 13, 14, 15-i gəldim bunun üstünə. O da ayda 3 gün eləyir, deməli 12, 11 ayda deyilir, 33 gün. bunu da gəldim bunun üstünə. Sonra məhrəm ayının orucu, yəni 9, 10. Ya ə, 8 günün hər 9, -11, 10, 11, ən yaxşı 9, 10, 11-dir. 2 gün bunu gəlsə üstünə bütün hamısını toplasan nə qədər eləyir? Tamamilə günün yarısı. Yəni, yəni, yəni, elə bir ki, sən ayın yarısını oruç tutmusan, yarısını yemirsən. İftar eləmişsən. Ayını məsəl götürək ayın özünü. Deməli, həftədə iki dəfə 2 dəfə 1-4 olsa 8, 3 gündə 13 on onda olur. Məsəl belə 11 eləyir. Yəni hər ayın 11 günü Üstə gəl, Ramazan ayinəndə buna göndərində 14, sonra e, Şavvalını bunun üstünə qoyanda, Məhrəm ayinəndə qoyanda, Zul, Hicaylını qoyanda görsən ki, 10-15 gün yəni orucu. Yəni, həqiqətən də ə, ən xeyli də nədir? Sünnəyə rayiyyət eləmək. Amma insan hansı halda bütün bu orucrağı tutur? O halda ki, e, bu ayı həvəslənmişəm, imanım qalxıb tutun, gəlanın heç bir xeyr birəncisi düzgün deyil. Yəni, sünnə, yox, necə, Ayşə rəndir ki, Peynir Salamın ən xoşan ilə hansı idi? Azra-azra az olub, yəni, davamlı olmaq. Çoxu görsən ki, Qurana Ramazandan Ramazanı açır və oxuyur bir gündə 300, 300, 400, 500 və bütün Ramazan görsən, 5 aqtə və Quranı xətmə edir. Amma o qədər özünü beyizdirir bir də açır Qurana vaat gələn Ramazanda. Və şəx yoldur ki, bu cür insanlara da Ramazan Quransılarıdır. Yani, Ramazanda Qurana oxuyunlar dey hər gündəm yarım düz və ya da düzün üçdə birini oxsa, il boyu görmək də düzə eləyir. Yəni, xeyləm düzə eləyir. Yəni, on, on dörd, on beş, ilmi yaxın düzə Ona görə, o rüzdür onun kimi. Əgər bu insan e, pas, daimən iki gün tuta biləcəksə, qoy bir dördü üçün. Əgər gücü çatırsa, qoy onun üç, 15' üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on üç, on azərlib davamlı eləməkdir. Və inşallah, yəni bununla da yəni kifayətlənəcək, çünki dediyimiz kimi, yəni həccin mətnini tamamilə, yəni Cibrilinin həccinin yəni mətninə yəni uyğun idi. Və bu əlavə bir balaca əlavə idi ki, bunu əlavə elədik və düzün Allah bilir, basal salallahu mühammedin və alə mühammed.